Стівен Кінг Цикл «Темна вежа» Вітер у замкову шпарину Продовження книги четвертої Розділ третій Вітер у замкову шпарину. Колись давно-передавно до діда-прадіда на краю незвіданих земель, що звалися Нескінченним лісом, жив собі хлопчик на ім'я Тім. І жив він зі своєю матусею Нел і татком Великим Росом. Жили вони добре і щасливо, хоч і без розкошів. «Я маю лише чотири речі, щоб передати тобі у спадок». Сказав сину великий Рос. Але чотири – це достатньо. Які це чотири речі, хлопчику мій? Тім повторював це вже багато-пребагато разів, але ніколи від цього не стомлювався. Твоя сокира? Твоя щаслива монетка? Твій клапоть землі і хата, нічим не гірша за житло будь-якого короля чи стрільця у серединному світі. Він ненадовго замовкав а потім казав, «І моя мама, разом п'ять». Великий Рос сміявся і цілував хлопчика в чоло, коли той лежав у ліжечку, бо ці питання і відповіді зазвичай звучали наприкінці дня, а позаду них у дверях чекала своєї черги поцілувати сина в чоло Нел. ж, казав Великий Рос, «про маму забувати ніколи не слід, бо без неї все марне». Тож Тім засинав, знаючи, що його люблять і що в нього є своя місцинка в світі. І слухаючи, як нічний вітер дихає на хатину. Солодкий від пахощів дерев блосі на краю нескінченного лісу. І кислуватий, та все одно приємний від запаху залізних дерев, що росли в лісових хащах. Там, де наважувалася ступати нога лише відважних. То були хороші роки. Та, як нам усім відомо заповідок і з життя, хороші роки ніколи не тривають довго. Якось, коли Тіму було одинадцять років, Великий Рос і його напарник Великий Келс поїхали на своїх підводах головною дорогою до того місця, де стежина залізних дерев заходила в ліс. Так вони робили щоранку, крім сьомого дня» коли все село лісове відпочивало. Проте того дня повернувся лише великий Келс. Шкіра в нього була вкрита сажею. на куртка лісоруба вся обвуглилася. У лівій холощі до матканих штанів була дірка, крізь яку проглядала шкіра. Червона і уся в пухерях. Він згорбився на сидінні своєї підводи, наче був надто втомлений, щоб випростатись. Нел Рос підійшла до дверей своєї хатини і заплакала. «Де Великий Рос? Де мій чоловік?» Великий Келс повільно похитав головою. З його волосся на плечі посипався попіл. Він сказав лише одне слово, та від нього Тімові коліна підкосилися. Його мати заголосила. Те слово було «дракон». Ніхто з нині живих не бачив нічого подібного до нескінченного лісу, бо світ зарушив з місця. Той ліс був темний і сповнений небезпек. Лісорубам з лісового села це було відомо краще, ніж будь-кому в серединному світі. Та навіть вони не знали нічого про те, що могло жити чи рости за десять коліс від того місця, де закінчувалися діброві блосці і починалися залізні дерева. Височезні похмурі стражі, великі хащі були загадкою, сповненою дивовижних рослин, дивних тварин, смердючих боліт і, так люди казали, речей, залишених древніми, які часто несли смерть. Фолькен лісового боялися нескінченного лісу, і недаремно. Великий роз був не першим лісорубом, що рушив стежиною залізних дерев і не повернувся. Проте любили вони його також, бо саме залізні дерева годували і одягали їх та їхні сім'ї. Люди розуміли, хоча ніхто в голос цього не казав, що ліс живий. І як усім живим істотам, йому потрібно було їсти. Уяви себе птахом, що ширяє понад велетенськими обшарами незайманої природи. Згори вони можуть видаватися велетенською зеленою сукнею, Такою темною, що відливає чорним. Уздовж подолу сукні йшла облямівка світлішого відтінку зелені, діброви дерев блоссі. А під ними, на найдальшому краю Північної Баронії, лежало село Лісове, остання твердиня цивілізації. Якось Тім запитав у батька, що таке цивілізація. «Податки!» – відповів Великий Рос і невесело розсміявся. Більшість лісорубів далі Дібров-Блоссі ніколи не заходили, бо навіть там на них чигали несподівані небезпеки. Багато людей пропало в Дібровах за ті роки, але деревина Блоссі була варта ризику. То була прекрасна вузькошарова деревина золотистого кольору і така легка, що ледь не в повітрі могла плавати. З неї робили чудові судна для озер і річок, але для моря вона не годилася. Навіть помірного шторму корабель, побудований з дерева Блоссі, не витримав би. Для морських подорожей потрібне було залізне дерево. А за нього велику ціну платив ходяк, покупець із Баронії, який двічі на рік переїжджав на Тартаку лісовому. Саме залізні дерева давали нескінченному лісу його зеленочорного забарвлення, і лише найхоробріші лісоруби наважувалися йти по них у ліс. Бо такі небезпеки чатували на стежині залізних дерев. Яка, мов голочка, ледве проколювала шкіру нескінченного лісу. Не забувайте про це. Що порівняно з ними, змії, вервели та бджоли-мутанти з дібров-блосці здавалися безневинними. Наприклад, дракони – Так на одинадцятому році життя Тім Рос овтиратив тата. Не було більше сокири і щасливої монетки, що толіпалася на кремезній шиї великого Роса, на тонкому срібному ланцюжку. Невдовзі і клапоть землі в селі та своя місцина у світі могли зникнути. Бо в ті далекі часи, коли наставала пора широкої землі, разом з нею приїжджав збирач податків з Баронії. З собою він привозив сувій пергаменту, на якому було записано прізвище всіх сімей у лісовому, і навпроти кожного стояла цифра – сума податку. Якщо ви могли його сплатити, чотири, шість чи вісім срібних зливків, а для найбільшого звільних володінь навіть один золотий, небезпека вас оминала. А якщо не могли, Баронія забирала у вас клапоть землі і виганяла у світ». І шукати справедливості було марно. Попівдня Тім проводив у хатині вдови Смек, яка навчала сільських дітей грамоти, і за це отримувала платню харчами, найчастіше овочами, іноді шматком м'яса. Колись давно ще до того, як на неї напали криваві чоряки і з'їли половину обличчя. Так перешіптувалися між собою діти, хоча ніхто їх насправді не бачив. Вона була великою леді в маєтку барона далеко-далеко звідти. Так казали батьки дітей, хоча ніхто насправді точно не знав. Нині ж вона носила вуаль і навчала красивих тюнаків і навіть кількох дівчаток читати та тямити в науці сумнівної цінності, яку називали математика. Вдова була страхітливо розумною жінкою, яка не терпіла пустопорожніх балачок. Попри її вуаль і жахіття, що могло таїтися під нею, учні її любили. А час від часу вона починала дрібно-дрібно труситися і кричати, що її бідна голова розколюється і що їй потрібно лягти. У такі дні вона відправляла дітей додому і часом наказувала їм передати батькам, що вона ні про що не шкодує, і найменше про втрату свого прекрасного принца. Через місяць після того, як дракон спалив великого роса на попіл, у усей смек знову стався напад, і Тіму довелося вертатися зі школи додому раніше. Вже біля своєї хати, що звалася Мальовничою, він зазирнув у вікно кухні і побачив, що його мати поклала голову на стіл і плаче. Він кинув грифельну дошку з математичними задачами. Ділення в стовпчик, якого він боявся, та яке виявилося тим самим множенням, тільки навпаки. І щодуху помчав до матері. Вона підвела на сина погляд і спробувала всміхнутися. Між здійнятими догори кутиками її губ і заплаканими очима була така різюча відмінність, що тіму на очі теж навернулися сльози. У неї був вигляд зацькованої жінки, яку посадили на ланцюг. «Що таке, мамо? Що сталося?» «Просто думаю про твого батька. Іноді мені так його бракує. А ти чому так рано прийшов додому?» Тім почав було їй розповідати, та й замовк на півслові, бо побачив шкіряний гаманець на шворці. Вона перекрила його рукою, не би для того, щоб сховати, а коли побачила, що він дивиться, то скинула зі столу собі на коліна. Тім був хлопчиком аж ніяк не дурним, тому одразу нічого не сказав, а заварив чаю. Коли мати ковтнула трохи, з цукром, він наполіг, щоб вона вкинула в чашку, хоч у цукорниці його лишалося зовсім трішки. І заспокоїлася, він запитав у неї, що ще сталося. «Я не розумію, про що ти. Чому ти рахуєш наші гроші?» «Майже нема чого рахувати». Відповіла вона. Одразу після жнив прийде збирач податків. Егеш, і що жарини в багатті не встигнуть згаснути? Знаю я його. І що тоді? Цього року він зажадає шість срібних зливків. А може й усі вісім. Бо, кажуть, податки зросли. Певно, десь далеко звідси знову точиться якась дурна війна. Солдати йдуть один на одного під прапорами. Так, просто чудово. «Скільки в нас є?» «Чотири і шматочок п'ятого! Худоби, щоб продати, в нас нема, і жодної колоди залізного дерева, відколи твій батько загинув. Що нам робити?» І вона знову розплакалася. «Що нам робити?» Тім злякався не менше за неї. Та, поза як іншого чоловіка, що міг би її втішити, не було, він стримав сльози і обійняв її за плечі. І заспокоїв, як міг. Якби в нас була його сокира і його монета, я би продала їх дестері, – нарешті сказала мати. Відпочутого тім жахнувся. Хоч сокира і щаслива монета щезли, згоріли в тому самому лютому полум'ї, що забрало їхнього веселого добросердного хазяїна. «Ти б цього ні за що не зробила!» «Зробила б, аби зберегти його землю і хатину, бо це те, про що він справді піклувався». Як і про нас із тобою. Якби він зараз був з нами, він би сказав. Уперед, Нел, сміливо, бо в Дестрі є тверда монета. Вона зітхнула. Але збирач податків з Баронії прийде і наступного року. І через рік. Вона затулила обличчя долонями. Ох, Тіма, нас виженуть з дому, і я нічого не можу вигадати, щоб цьому зарадити. А ти? Тім би віддав усе, що мав, а мав він украй мало, аби їй щось відповісти, але не міг. Єдине, що він міг, спитати, скільки ще часу в них є, поки в лісовому з'явиться на високому чорному коні збирач податків, сидячи в сідлі, що коштувало більше, ніж Великий Рос заробляв за 25 років, ризикуючи життям на тій вузькій дорозі, що звалася стежиною залізних дерев. Нел підняла чотири пальці. «Ось скільки тижнів, якщо погода буде ясною». Підняла ще чотири. «От стільки, як за дощить, він затримається у середніх селах. Вісім тижнів – це найбільше, на що ми можемо сподіватися. А тоді…» «Щось станеться до того, як він приїде», – впевнено промовив Тім. «Тато завжди казав, що ліс завжди обдаровує тих, хто його любить». Поки що я бачила тільки, як він забирає. Нел знову затулила обличчя. Тім хотів було обійняти її за плечі, Та вона тільки головою похитала. Тім побрів на двір, щоб підняти свою грифельну дошку, Що ніколи в житті йому не було так сумно і страшно. «Щось обов'язково станеться, і все зміниться», – подумав він. «Будь ласка, нехай усе зміниться». Негірше в бажаннях – це те, що іноді вони збуваються. Пора повної землі у лісовому видалася розкішною. Навіть Нел розуміла, хоча багатий врожай був для неї, мов, ніж у серце. Наступного року вони з Тімом могли стати збирачами цього врожаю, ходити від поля до поля з брезентовими рюкзаками за спинами, все більше віддаляючись від нескінченного лісу. І через це краса літа здавалася їй нестерпною. Ліс був страхітливим місцем, яке забрало в неї чоловіка. Проте то було єдине місце, яке вона добре знала. Вночі, коли вітер віяв з півночі, він прокрадався до її ліжка у відчинене вікно, мов коханець, приносячи з собою особливі пахощі. І серед них особливо вирізнявся один аромат. Солодкий і гіркий водночас, мов кров з полуницями. Іноді у сні їй вважалися глибокі улоговини і потаємні коридори лісу. І сонячне світло, таке розсіяне, що сяяло тьмяно, мов стара позеленіла мідь. Пахощі лісу, коли вітер з півночі, навіюють видіння, казали старі Фолькен. Нел не знала, правда це, чи балачки бабусь, але точно знала, що запах нескінченного лісу несе в собі як життя, так і смерть. А ще знала, що Тім любив його так само, як колись і його батько. Як і вона сама, хоча частенько проти своєї волі. Вона потайки боялася того дня, коли син виросте досить високим і сильним, щоб піти тією небезпечною стежиною з батьком. Але тепер вона шкодувала, що той день не настане ніколи. Цей смек з її матматикою це все було дуже добре, але Нел знала, чого насправді хоче її син, і ненавиділа дракона, котрий усе це у нього забрав. А може, то була дракониха, котра всього на всього оберігала своє яйце. Але Нел усе одно її ненавиділа. Вона від душі сподівалася, що луската жовтоока сука. Проковтне, власне, полум'я, як мовилося у давніх легендах, і вибухне. Не так багато днів минуло, відколи Тім прийшов додому раніше і застав матір у сльозах, як Донел завітав великий Келс. Тім на два тижні пішов на підробітки, помагати фермеру Дестері косити сіно, тож вона була сама у себе в садку, полола, стоячи навколішки, бур'ян. Забачивши друга і колишнього напарника свого небіжчика чоловіка вона зіп'ялася на ноги і витерла брудні руки об брезентовий фартух, що його називала Веддікеном. Одного погляду на його чисті руки і ретельно підстрижену бороду було достатньо, щоб зрозуміти, навіщо він прийшов. Колись, давно предавно Нелл Робертсон, Джек Рос і Берн Келлс зростали разом і були друзями нерозливода. З різних приплодів часом казали селяни, коли бачили їх трьох разом. У ті дні вони були нерозлучні. Коли настала юнацька пора, обидва хлопці закохалися в неї. Вона любила обох, проте пристрасть відчувала до великого роса. За великого роса вийшла заміж і лягла з ним у ліжко. Хоча, чи саме в такому порядку все відбувалося, ніхто не знав, та й усім було однаково. Великий Келс прийняв це, як належить чоловікові. Він стояв коло роса на весіллі і огорнув їх шовковою мотузкою, коли священник закінчив церемонію, і вони рушили проходом. І коли знімав її біля дверей, хоча кажуть, що насправді вона повністю не знімається ніколи, то поцілував їх обох і побажав їм цілого життя, довгих днів і приємних ночей. Хоча день, коли Келс перейшов до неї в садок, видався жарким, на ньому був піджак з тонкого чорного сукна. З кишені він витяг недбало скручений клубок шовкової мотузки. Вона знала, що він це зробить. Жінка завжди знає. Навіть якщо вона довго була у шлюбі, жінка знає. А Келс ніколи не переставав її кохати. «Вийдеш за мене?» – спитав він. Якщо вийдеш, я продам свою хату старому Дестрі. Він хоче її купити, бо вона поряд із його східним полем. А ця лишиться нашою. Скоро приїде збирач Неллі, і він простягне руку. А як ти без чоловіка її наповниш? Ніяк, ти ж знаєш. То скажи мені, розмотаємо мотузку? Вона нервово витерла руки обведдікен хоча вони вже й так були чисті, наскільки чистими могли бути без води зі струмка. «Мені... мені треба подумати». «А про що тут думати?» Він витяг з кишені свою нашийну хустину, охайно складену, а не пов'язану на шиї по лісорубському, і промокнув нею чоло. «Або ти виходиш за мене, і ми далі живем собі в лісовому, все як завжди». Я знаходжу для хлопчика підробіток, хоча він занадто малий для лісу. Або ви з ним ідете у світ. Я можу поділитися, але дати вам мені нема чого, навіть якби й хотів. У мене лише одна хата, яку я можу продати. Він намагається купити мене, щоб заповнити порожнє місце у ліжку, яке залишила мілісент, подумала вона. Але негарно було думати таке про чоловіка, якого вона знала задовго до того, як він став чоловіком. Про того, хто багато років працював пліч, пліч з її коханим чоловіком у темних і небезпечних хащах на краю стежини залізних дерев. Один пильнує, другий працює. Казали, старожили. Триматися завжди разом і ніколи нарізно. Тепер, коли Джека Роса не було, Берн Келс пропонував їй зійтися з ним. То було природно. І все ж вона вагалася. «Приходь завтра о цій же порі, якщо не передумаєш», – сказала йому Нел. «Тоді я й дам тобі відповідь». Йому це не сподобалося. Вона побачила, що йому не сподобалося. У нього в очах промайнуло щось таке, що вона час від часу помічала, коли була ще зовсім юною дівчиною, і до неї залицялися двоє симпатичних хлопців, через що заздрили всі подруги. Цей погляд змусив її завагатися, попри те, що зовні Келс був схожий на Янгола, який пропонував їй і Тіму, а вже ж, вихід зі страшної скрути, яку спричинила смерть великого Роса. Напевно, він зрозумів, що вона побачила цей вираз, бо очі й опустив. Він втупився в свої ноги, якийсь час їх уважно вивчав. А коли знову підвів погляд, то вже всміхався. Усмішка робила його симпатичним. Майже таким самим, як у молодості. Але не таким симпатичним, як Джек Рос. «Тоді й завтра, але не пізніше. У західних землях ходить переслів'я». Довго не роздумай над тим, що тобі пропонують, бо в кожної цінної речі є крила, і вона може полетіти геть. Вона помила руки в струмку і трохи постояла, вдихаючи солодкувато кислі пахущі лісу. Потім зайшла в хатину і лягла на ліжко. Для Неларос було нечувано приймати горизонтальне положення, поки сонце ще було на небі. Але їй треба було багато обміркувати і багато згадати з тих часів, коли двоє лісорубів змагалися за її поцілунки. Навіть якби кров штовхала її до Берна Келза, у ті дні він ще не був великим Келзом, хоча його батько був мертвий, замордований у лісі вуртом чи ще якоюсь потворою з нічних кошмарів, а не до Джека Роса. Вона не була впевнена, чи схотіла б із ним розмотати мотузку. Тверезим Келс був добродушний і любив посміятися. Та коли випивав, то ставав сердитий і пускав у хід кулаки. А випивав він у ті дні частенько. Після того, як Рос і Нел побиралися, його запої стали довшими і частішими. У багатьох випадках він прокидався в тюрмі. Джек доволі довго це терпів, але після запою, в якому Келс розтрощив майже всі меблі в салоні і відключився, Нел сказала чоловікові, що треба щось робити. Великий Рос неохоче погодився. Він визволив свого напарника і давнього друга з-за ґрат, як і багато разів до того. Але цього разу він поговорив з ним відверто, замість просто сказати Келзу, піти, залізти в струмок і сидіти там, поки в голові не проясниться. «Послухай мене, Берне, обома вухами. Ти був моїм другом, відколи я почав ніжками чеберяти» і напарником, відколи ми достатньо подорослішали, щоб самостійно перейти від блоссі до залізних дерев. Ти прикривав мене зі спини, я тебе. Коли ти тверезий, нема людини, якій би я більше довіряв. Та коли ти заливаєш у горлянку дешеве віскі, то стаєш ненадійніший за ту тресовину. Я не можу сам ходити в ліс. І все, що я маю, все, що ми обидва маємо, опиниться під загрозою якщо я не зможу на тебе покластися. Я не хочу шукати нового напарника, але попереджаю. В мене жінка і скоро буде дитина, тому я робитиму те, що робити мушу». Келз іще кілька разів пиячив та буянив, неначе хотів позлити свого давнього друга і новоспечену дружину давнього друга. Великий Рос уже був на межі того, щоб розірвати їхні партнерські стосунки – коли сталося диво. Диво було невеличке, не більше, ніж п'ять футів заввишки, від п'ять до маківки. І звалося Мілісент Ретхаус. Те, чого Берн Келс не хотів зробити заради великого роса, він зробив заради Міллі. Коли вона померла під час пологів через шість пір року, а невдовзі після неї і дитинка, Ще до того, як рум'янець від зусиль зійшов зі щік бідолашної померлої, як по секрету сказала Нел Повитуха, Рос поринув у похмурі роздуми. Тепер він знову візьметься за пиятику, і лише богам відомо, що з ним буде. Та великий Келс лишався тверезим, а коли йдучи у справах проминав салун Гітті, то переходив на інший бік вулиці. Він сказав, що то було предсмертне прохання Міллі, і порушити його означало б спаплюжити її пам'ять. «Я радше помру, ніж знов перехилю чарчину», – сказав він. Обіцянку свою він виконав, але іноді не ловила на собі його погляд. Він ніколи не торкався її, принаймні інтимних чи занадто сміливих дотиків не було, і не пробував поцілувати, крім як на святі жнив. Але вона відчувала його погляди. Так чоловік дивиться не на друга і не на дружину друга. Так чоловік дивиться на жінку. Тім повернувся додому за годину до заходу сонця. До кожного дюйма його спітнюлої шкіри поприлипали соломинки. Але був він щасливий. Фермер Дестері заплатив йому паперовими грішми, які приймали у сільській крамниці. І сума була чималенька. А добра фермерова дружина додала мішечок своїх солодких перців і в'ялених томатів. Нел узяла гроші мішечок, подякувала сину, поцілувала, дала величенький брутербот і відправила до джерела купатися. Він стояв у холодній воді, а попереду, куди окосягало, слалися вкриті туманом поля між внутрішніми бароніями та гілеадом. Ліворуч темнів ліс, що починався менш ніж за колесо звідти. Навіть опівдні там панували сутінки, так його батько казав. На згадку про батька, хороший настрій від того, що йому заплатили як дорослому чоловіку, ну, майже як дорослому, за день роботи, втік від нього, як вибігає через дірку в мішку зерно. Ця журба його навідувала часто, але завжди заставала зненацька, він сів на великий камінь, підтягнув коліна до грудей і поклав голову на руки. Потрапити в лапи дракона так близько до краю лісу було мало ймовірно і страшенно несправедливо. Але таке вже бувало. Його батько був не перший і не останній. Через поля до нього долинув голос матері. Вона кликала його додому на справжню вечерю. Тім радісно гукнув у відповідь і став на камінь, щоб похлюпати собі в очі холодною водою, бо вони набрякли, хоча сліз він не проливав. Потім швидко вдягнувся і припустив угору гору схилом. Уже спустилися сутінки, тож мати запалила лампи, і тепер вони відкидали в її охайний маленький садочок довгі прямокутники світла. Втомлений, але знову радісний, бо хлопчики завжди подібні до флюгерів. Так-так. Тім побіг на затишне світло домівки. Коли повечеряли і нечисленні тарілки спорожніли, Нел сказала. «Тіме, я маю побалакати з тобою, як мати з сином. І трохи більше. Ти вже досить дорослий, щоб працювати і невдовзі твоє дитинство скінчиться. Раніше, ніж я сподівалася. Тож ти маєш право голосу в тому, що відбувається». «Мамо, це ти про збирача податків?» «І про нього теж, але я... я маю дещо інше на думці». Вона мало не сказала «боюся» замість «маю на думці». Але чого їй було боятися? Перед нею постала необхідність прийняти непросте рішення. Важливе рішення. Але що її могло лякати? Вона повела його до вітальні такої крихітної, що великий Рос майже торкався протилежних стін, коли ставав посередині і витягував руки. І там, сидячи перед холодним вогнищем, бо то була тепла ніч повної землі, розповіла йому про розмову, що відбулася між нею та великим Келзом. Тім здивовано слухав і в душу йому закрадався неспокій. «Отож», – сказала Нел, коли закінчила, – «що ти думаєш?» Та перш ніж він встиг відповісти, мабуть, вона побачила на його обличчі тривогу, яку відчувала в душі, вона квапливо додала. «Він хороший чоловік і був твоєму татові радше братом, ніж товаришем. Я вірю, що він любить мене і тебе теж». «Ні», – подумав тім, – «я лише доважок для нього. Він ніколи на мене й не гляне, хіба що коли я був з татом». «Чи з тобою?» «Мам, я не знаю». Думка про те, що в них удома оселиться великий Келс і лежатиме поряд з мамою на татовому місці, викликала у нього дивне відчуття в шлунку. Неначе вечеря не вляглася як слід. А насправді вона вже трохи заважала. «Він покинув пити». Тепер вона неначе розмовляла сама з собою, а не з сином. «Багато років тому». У молодості він був невгамовний, але твій тато його напоумив. І, звісно, Мілісенд. «Може, і так, але їх більше нема», – зауважив Тім. «А ще, ма, він не знайшов собі напарника, щоб різати залізні дерева. Він ходить у ліс сам один, а це смертельно небезпечно». «Ще рано», – сказала вона. «Він знайде собі напарника. Він же сильний і знає, де хороші дюлянки». Твій батько показав йому, як їх знаходити, коли вони ще тільки починали. А біля того місця, де кінчається стежина, є загорожа. Тім розумів, що все це так, але не був упевнений, що Келс знайде собі напарника. Йому здавалося, що інші лісоруби уникали його. Вони начебто робили це несвідомо. Так людина, що добре знає ліс, обходить десятою дорогою кущ отруйного терну навіть як кутиком ока забачить. «Може, я це вигадую?» – подумав тім. «Не знаю», – сказав він. «Мотузку, яку розмотують у церкві, назад змотати не можна». Нел нервово розсміялася. «Від кого в ім'я повної землі ти це почув?» «Від тебе», – вона всміхнулася. «Так, напевно, твоя правда. Язик у мене, мовте, помило». Але ранок мудріший вечора, Завтра буде видніше. Однак тієї ночі ні Нелл, ні Тім майже не склепили повік. Тім лежав і думав, як це мати великого Келза за відчима. Чи буде він добрий до них? Чи братиме Тіма в ліс, щоб навчити перемудростей життя лісоруба? Це було б чудово, подумав він. Та чи мама схоче, щоб він працював у лісі, який забирав у неї чоловіка? Чи вона б хотіла, щоб він лишився на півдні від нескінченного лісу? Став фермером? Дестері дуже хороший, мені він подобається, подумав Тім. Але я б ні за що в житті не став фермером. Адже нескінченний ліс так близько, а в світі так багато цікавого, що можна побачити. Нел лежала за стіною наодинці з власними невтішними думками. Переважно вона міркувала над тим, яким буде її життя, якщо вона відмовить Келзу і їх виженуть у світ, далеко від єдиної домівки, яку вони знали. Яким стане їхнє життя, коли приїде на високому чорному коні збирач податків з Баронії, а їм не буде чим йому заплатити? Наступний день видався ще жаркішим. Проте великий Келс прийшов у тому самому чорному піджаку з тонкого сукна. Обличчя в нього було червоне і масне. Нел переконала себе в тому, що запах графу в його віддиху їй лише ввижається. Та якби й не ввижався, що з того? То був лише міцний сидар якому чоловікові не заквартіло б ковтнути трохи перед тим, як почути рішення жінки. До того ж, вона це рішення прийняла. Майже. Не встиг він їй запитання своє поставити, як вона заговорила до нього зухвало. Так зухвало, як тільки могла. «Син нагадав мені, що мотузку, яку розмотують у церкві, назад змотати не можна». Великий Келс спохмурнів. Хоча що його роздратувало? Згадка про хлопчика, чий шлюбна петля, вона не знала. «Егеш, і що з того?» «Чи будеш ти добрим до Тіма і до мене?» «Егеш, буду, яким тільки зможу добрим». Він спохмурнів ще більше. Нел не могла втямити, злість то була чи збентеження. Їй хотілося сподіватися, що збентеження». Чоловікам, що різали, рубали дерева і боролися зі звіриною в лісових хащах, завжди було непереливки, коли йшлося про справи любовні. І від думки про те, що великий Калс розгубився, її серце розкрилося йому назустріч. «Даєш слово?» – спитала вона. Зморшки розгладилися. У чорній, охайно підстриженій бороді зблиснули білі зуби. Він усміхнувся. Егеш, клянуся всім найдорожчим. Тоді я згодна. Отож, вони побралися. На цьому більшість історій закінчується. Але ця, хоч як сумно це казати, тільки починається. На весіллі рікою лився граф. І як на людину, яка більше не вживала спиртного, великий Келс залив собі в горлянку добрячу порцію. За всім цим стеревожено спостерігав Тім, але його мати наче й не помічала. Ще одне викликало в Тіма неспокій. На весілля прийшло дуже мало інших лісорубів, хоча була п'ятниця. Якби він був не хлопчиком, а дівчинкою, то спостерігав би ще дещо. Декілька жінок, яких Нел вважала своїми подругами, дивилися на неї зі стриманою жалістю. Тієї ночі, коли було вже далеко за північ, Тім прокинувся від глухого удару і крику. Йому це могло наснитися, та схоже було, що ті звуки долинули з-за стіни, з кімнати, яку його мати тепер ділила, хоч як важко було в це повірити, з великим Келзом. Тім лежав, дослухаючись, і мало не заснув знову, аж раптом почув тихий плач. І одразу ж за цим прозвучав голос його новоспеченого відчима, тихий і сердитий. «Та заткнись ти! Тобі не було боляче, не придурюйся? Крові нема! А мені вставати завтра з птахами!» Плач стих. Тім прислухався, але більше не розмовляли. Невдовзі по тому, як великий Калс захропів, заснув і сам Тім. А вранці, коли мати стояла біля плити і смажила яєчню, він побачив у неї на руці з внутрішнього боку, трохи вище ліктя, синець. — Нічого страшного, — заспокоїла його Нел. — Я вставала вночі до вітру і вдарилася об стовпчик ліжка. — Доведеться звикати знаходити дорогу в темряві. Я ж тепер не сама. — Так, оце мене і лякає, — подумав Тім. Коли настала друга п'ятниця його шлюбного життя, великий Келс узяв Тіма з собою до будинку, який тепер належав Болді Андерсону, ще одному багатому фермеру лісового. Поїхали вони на Келсовій підводі. Мули, незмушені тягти колоди чи дошки залізного дерева, ступали легко. Того дня підвода була порожня. Тільки дві-три маленькі кубки тирси лежали в задній частині. Та ще витав невитравний кисло-солодкий запах лісових хащ. Із зачиненими віконницями та високою нескошеною травою, що вимахала аж до поколотих дощок ганку, колишня хата Келза мала сумний і покинутий вигляд. — От заберу свої гунна, і нехай Болдя розбирає все це добро на дрова, як на те його воля, — пробурчав Келз. — Про мене. Як виявилося, з хати він хотів забрати лише дві речі – брудний старий ослінчик і велику шкіряну валізу з ременями та мідним замком. Вона лежала у спальні. Келс попестив її так, наче то був хатній улюблениць. – Цього я покинути не можу, – сказав він. – Ніколи і ні за що. Це було батькове. Тім допоміг йому витягти валізу на двір, але основна робота дісталася Келсу. Валіза була дуже важка. Коли вони опинилися у підводі, великий Келс нахилився вперед, спершись на коліна, обтягнені наново й охайно зашитими штаньми. Врешті-решт, коли зі щік йому зійшли пурпурові плями, він знову попестив валізу. «А до моєї мами він ніколи не був такий ніжний», – подумав тім. «Усе, що я маю, помістилося в одну валізу». «Що ж до хати, то чи Болді дав мені справедливу ціну?» Він з викликом поглянув на Тіма, не чекав, що той буде заперечувати. «Не знаю», – обережно відказав Тім. «Люди кажуть, цей Андерсон нещедрий». Келз неприємно розсміявся. «Нещедрий? Нещедрий? Та він скупий, як не займаниця на любощі. От він який». «Ні-ні». Мені дісталися крихти замість скипки, бо він знав, що я не можу ждати. Поможи закріпити задній борт, хлопче, і гляди, не байдикуй мені. Тім лежним не був. Він міцно прив'язав свій край борта мотузкою щодо того, як Келс спромігся закріпити свій неохайним вузлом. Якби Тім зробив такий, батько б його висміяв. Коли він нарешті закінчив, то знову якось дивно погладив свою валізу. «Усе тепер тут, усе, що в мене є. Болді знав, що мені потрібне стрібло до широкої землі. Знав чи ні? Скоро приїде старий сам знаєш хто, і приїде з простягнутою рукою». Він сплюнув собі між старі потерті чоботи. «А все твоя мати винна». «Мама, чому? Хіба ви не хотіли з нею побратися?» «Не пощикуй, хлопче». Кел подивився на свою руку, наче здивований, що вона стислася в кулак. І розтиснув пальці. Малити ще, щоб розуміти. От виростеш і зрозумієш, як жінка може з чоловіка все до останнього грошика витрусити. Все, вертаймося. Дорогою до Козол він зупинився і глянув через валізу на хлопчика. Я люблю твою маму і будь задоволений. А коли мули припустили головною вулицею села, великий Келс зітхнув і додав. «Я і твого батька любив. Мені його бракує. Без нього в лісі вже якось не так. Та й сумно бачити, як місті та бійці переді мною по біжать». Після таких слів Тімове серце, хоч і мимо його волі, трохи розкрилося назустріч кремезному сутулому чоловіку, який тримав у руках вішки. Та не встигло це почуття, як слід розквітнути, як великий Келс знову заговорив. Годі вже з тебе науки у тої присуцуватої вдовиці. Уся така у вуалі, а трясеться так, що й не знаєш, як вона собі сраку підтирає, коли посере. Тімове серце з грюкотом захряслося у грудях. Він любив дізнаватися все нове, і вдову Смек теж любив. З її вуаллю, тремтінням рук і всім таким іншим. Йому стало сумно, що про неї відгукуються так грубо і жорстоко. «І що я маю робити? Іти в ліс із вами?» Він міг себе уявити на татові підводі, за спинами у місті і біці. Але це було б непогано. Так, дуже навіть непогано. Келз розраготався. «Ти у ліс, та тобі ще дванадцяти нема!» «Мені буде дванадцять у наступному...» «Ти у двадцять чотири не будеш досить великим, щоб рубати дерева на стежині, бо ти в маму вдався, і все життя будеш малим росом». Знову регіт, від якого Тіму кров прилила до обличчя. «Ні, хлопче, я випросив тобі місце на тартаку. Щоб дошки складати, ти не надто малий. Почнеш, коли врожай зберуть до першого снігу». «А що каже мама?» Тім старався, щоб його голос не звучав надто зажурено, та нічого не міг із собою вдіяти. А їй право голосу ніхто не давав. Я її чоловік, і тільки я буду все вирішувати. «Вйо!» – хльоснув він вішками по спинах мулів, що повільно брели дорогою. Через три дні Тім пішов на Тартак з одним із хлопців Дестрі. «Соломою Віллемом», якого так прозвали через те, що волосся в нього було майже безбарвне. Їх обох найняли складати дошки, хоча поки що їхньої допомоги ніхто не потребував. Та й то на неповний день, принаймні первах. Тім узяв з собою мулів свого батька, щоб вони могли розім'ятися, і хлопці верталися додому поряд. «Ти ж казав, що твій новий батя не п'є» сказав Віллем, коли вони проминали салон Гітті, що о півдні стояв наглухо зачинений, і дешеве піаніно в ньому мовчало. «Він і не п'є», – відповів Тім, але сам згадав весілля. «Правда? Тоді мужик, якого мій старший брат бачив, як той вивальвав із того гендалика вчора вночі, був мать відчимом іншого хлопчика-сироти. Баренді сказав, що він був п'яний, як свинюка, і ригав через конов'язь. Сказавши це, Віллем хльоснув себе підтяжками, як завжди, коли думав, що мудро висловився. «Дарма я не змусив тебе вертатися в місто пішки, вилупку дурний», – подумав Тім. Тієї ночі мати знову його розбудила. Тім рвучко сів у ліжку, опустив ноги на підлогу і застиг. Голоскел зазвучав тихо, але стіна між двома кімнатами була тонка. «Заткнися, жінко!» Якщо розбудеш малого, і він приплантається сюди, перепаде тобі ще й не так. Плач припинився. Я не хотів. Ну вийшло так. Зайшов з меланом випити імберного пива і послухати про його нову ділянку. А тут раз, і хтось поставив переді мною склянку віскі. Я й не щувся, як воно полилося мені в горлянку. А далі нічого не пам'ятаю. Такого більше не буде. Слово тобі даю. Тім знову ліг, сподіваючись у душі, що це правда. Він подивився вгору, на стелю якої не бачив у темряві, і слухав, як ухкає сова, і чекав або сну, або перших променів ранкового сонця. І думалося йому про те, що якщо поганий чоловік ступить у шлюбну мотузку з жінкою, то це буде не мотузка. А Зашморг. Він молився, щоб такого не сталося з його матір'ю. Він уже розумів, що не може симпатизувати новому її чоловікові, не кажучи вже про те, щоб полюбити його. Але, можливо, матері вдавалося і те, і те. Жінки були інакші. Добріші серця мали. Коли світанок забарвив небо, Тім усе ще крутив у голові ці довгі думки. Та врешті-решт заснув. Того дня на обох руках у матері були синці. Схоже, стовпчик ліжка, яке вона тепер ділила скелзом, став дуже моторним.